Priserne stiger og stiger. Jeg er så træt af at høre på alt det spil. Der burde en, en korps der holder. øje. Det en mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Salon hvor jeg i dag har fået besøg af to begavede og bramfri kvinder, som også har taget deres kæpheste med i salongen. Frederikke Schmidt og Gine Kampmann. Velkommen i salongen begge to. Tak. Tak skal du have. To initiativrige, selvstændige kvinder, der godt kan lide at arbejde. Mm, absolut. Ja, og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, der er opstået en ny debat om, hvor meget kvinder skal arbejde. Om de skal arbejde mere ude, eller om de har nok at gøre derhjemme. Mm. Det kommer vi til at tale en del om i dag. Gine, det er jo en debat, du bevæger dig i til daglig. Ja. Du er direktør i Tænketanken i Kvalis, og mm. de lytter, der ikke lige kender den. Hvad ja. laver I? Jamen, vi laver viden. Handlingsorienteret viden. Så det kan siges meget kort og præcist, Det handler om, vores mål er at sørge for, at debatten på ligestillingsdiversitetsområdet, den bliver mere oplyst, savlig, så når vi flytter os fra de der mavefornemmelser og synsninger, som er det, der ofte vinder i debatten. Ja, fordi lige præcis på ligestillingsområdet, så tror jeg, at der er mange, der har sådan en idé om, hvordan det er. Ja. Hvordan kæmper I med det? Jamen, det gør vi jo med at bruge data. Altså, fordi data lyver ikke Data skal vinde. Men data er... kan også vinkles, er det ikke rigtigt? Jo, data kan vinkles, hvis du... Selvfølgelig kan det det. Det gør vi ikke. Vi sikrer, at vi har styr på forskningsbalasten bag det. Så vi har også et rigtig stort advisor, hvor der er masser masse gode forskere. Og hvad vil du allerhelst opnå med det arbejde, I laver? Jeg vil allerhelst opnå, at vores mål er lige muligheder for alle, uanset hvem man er på arbejdsmarkedet. Og jeg vil rigtig gerne opnå, at vi kommer derhen, hvor køn, Øhm, som vi lige nu starter med at fokusere på øh, hovedsageligt, ikke er en spændende trøje, fordi det er sådan, øh, den kan opleves i dag. Frederikke Schmidt, det tror jeg er noget, du kan lide at høre. Mm -hmm, absolut. Øh, vi kunne også kalde dig Frederikke Rokkemore Schmidt. <laughs> ja, det kunne cool Du bare. er i hvert fald kvinde bag virksomheden Rokkemore, mm -hmm. som har til formål at lave smukke, høje, hæle, kvinder kan holde ud og gå i. Præcis. Hvorfor blev det din mission? Nok fordi, at, altså jeg er jo uddannet sko så øh, sko er mit fag, og det har det altid været, og øh, jeg har arbejdet utrolig mange år med sko, både i Danmark og i Italien, mest i Italien, og, øh, og så synes jeg, det var virkelig frustrerende at arbejde for en masse mænd, fordi næsten alle sko det er mænd, som designede og lød som om de vidste, hvordan sko skulle designes til kvinder, og det var virkelig, virkelig svært at gå i de her sko, det var meget behageligt at have dem på, og så tænkte det kan jeg, kan godt gøre bedre. Så det startede egentlig med, at jeg bare gerne ville have sko, der var gode at gå i, og som så pene ud samtidig. Og så voksede det derfra. Vi kan jo give den service til mandlige lyttere, at de ser jo altid meget flot ud med kvinder mm -hmm. i høje hæle, men det er ikke altid lige behageligt at Nej. gå i. Og det er noget det, du prøver at råde bud på. Æh, Frederik, du er også lige udkommet med en bog om dig selv og din rejse med at etablere øh, Rockermore. Den mm -hmm. hedder Rebel, den er lige udkommet på øh, Gyldendal. Jeg har læst den her i et par dages øh, efterårsferie. Øh, Jeg synes, det er en opløftende og inspirerende og sjov bog. Ej, hvor dejligt. Det er jeg glad for. Øhm, noget af det, der er gennemgående, er, at du altid har været rebel. Du er konstant øh, udfordrer sådan, de vedtagende sandheder. Der er ikke nogen præmisser, du ligesom tager for givet. Så tror jeg, der er mange, der gerne vil vide, hvor får du energien øh, fra til at udfordre, hvordan alting i virkelig, altså er i forvejen. Jeg ved ikke, om det er energi, eller om det er bare fordi, jeg simpelthen ikke har en pytknap. Jeg kan simpelthen ikke lade ting være. Så der er, jeg er sådan meget stadig et enebarn, vokset op alene med min mor og kun hende. Så jeg fik ret i alt, så er jeg er vildt dårlig til at diskutere, fordi jeg er bare vant til at få ret. Og, og så som voksen, <laughs> super, også i et forhold, skide godt, der jeg sådan lige skulle lære, hvordan man diskuterer med sin mand. Men, øh, men selv som voksen, så er det enormt svært for mig at slippe ting, jeg simpelthen ikke synes er retfærdige jeg vil have, at vi snakker om det, som er uretfærdigt, og jeg vil have, når vi snakker om lige hver, for eksempel, og lige muligheder, at vi tager en åben diskussion om det, helt ned på et niveau, der hedder dig og mig. Altså, er det fair nok den måde, vi bliver behandlet på, den måde, vi lever på? Og hvis du ikke lige kan komme igennem med det, så virker det i hvert fald i bogen som om, så tager du lige nogle detours, så du får det, som du gerne vil have det. Ja. Mit yndlingssempel for bogen er, at da du skal finde skoproducenter i Italien, og du oplever, at de kun er vant til at lave aftaler med ældre. Og indflydelsesrige mænd, mm. og ikke en ung kvinde fra Danmark, så bilder du dem bare ind, at du arbejder for en stor mandlig producent, og så får du aftaler i bogen. Ja. Yeah. Hvornår øh, afslørede du over for dem, at det faktisk var dig, der var direktøren for det hele? Ja, altså det er jo selvfølgelig ikke sådan super smart at gå rundt og lyve, vel? <laughs> Æm, så det, det vil jeg helst ikke promovere, men alligevel kan man komme langt nogle gange, hvis man gør det. Så jeg kunne, ikke, altså jeg kunne ikke få en aftale, jeg kunne ikke starte en produktion, fordi der var ikke nogen, der ville arbejde sammen med mig. Alle blev ved med at sige, at hvis det var så god en idé, var der andre, der havde gjort det først. Jeg har basically taget et par såler fra dine Snickers, pillet dem ud af Snickers, puttet dem i høje hæle, bygget sko op omkring dem, så de kunne gå i. Og der var folk sådan, det kan ikke lade sig gøre. Det var der andre, der ville have gjort, hvis det havde været en god idé. Øhm, så ved at sige, at der sad en, en stor mand op i Danmark med virkelig mange penge og masser af styr på det og producerede 300.000 par sko om året, så fik ligesom valideret først, altså fordi vi lavede jo 300.000 par sko om året, så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det kan du jo se, vi har jo solgt dem. Altså, det blev slet ikke et spørgsmål. Vi behøvede slet ikke at snakke om, at ideen var god. Nu snakker vi så bare om, at de ville være med til at producere det. Du fortæller også historien om, hvordan, da du læste i Herning, fik mulighed for at komme i lære hos en meget dygtig designer i Italien. Men skolesystemet herhjemme, de kunne ikke rigtig finde ud af at håndtere det. Du passede ikke rigtig ind. Så derfor fik du også lige lavet dit eget uddannelsesforløb undervejs. Det betyder også, at du faktisk er meget positiv over for det nye forslag, regeringen er kommet med omkring mesterlærer. Mm -hmm. Hvorfor det? Fordi, at der er mange måder at lære på. Altså, der er jo også mange intelligenser. Vi snakker om, at der er syv forskellige intelligenser og måder, man ligesom opfatter verden på. Der er nok lige så mange måder at lære på. Og, øh, og det er ikke alle sammen nogen, hvor man sidder stille og bliver fortalt noget. Og jeg kan ikke lære noget, hvis jeg skal sidde på en skolebænk, for jeg synes ikke, det er interessant. Det er næsten ligegyldigt, hvad det er. Men jeg kan lære alt, hvis jeg bliver sat i midten af det. Og jeg jeg plejer at sige, at jeg sætter mig selv i kaos konstant, og det er sådan, jeg er iværksætter. Jeg skulle ikke lave en virksomhed. Jeg skulle ikke være iværksætter. Der var bare et kaos og et kaos og et kaos, og lige pludselig var der en virksomhed. Og når man snakker om skolesystemet og den måde, jeg var i herning på, så havde jeg mulighed for at være i lærer hos en person, der var dygtigere end mig, og lære fra hende. Det gav meget mere mening end at sidde på en skolebænk og lære om, hvad det er, hun laver. Det måtte jeg så ikke, og så gjorde jeg det jo så alligevel. Men generelt synes du, at vi ikke giver nok plads til talent? i det danske skolesystem? Jeg synes på ingen måde, at vi respekterer talent. Jeg synes, vi er bange for talent. Det er som om hele Danmark har besluttet for, at vi sådan kollektivt skal holde hinanden nede, fordi så er der ingen, der bliver ked af det over at være udenfor. Altså vi har ingen, vi har ingen, øhm, hvad skal jeg sige, vi har ikke noget til overs for talent. Vi respekterer det ikke. Vi dyrker det ikke. Der er jo ikke talentskoler eller talentspor, eller nej, hvor er du dygtig, eller hvor vi en eller anden, på en eller anden måde ligesom udvikler folk i den retning, de er dygtige til, vi fokuserer kun på det, de ikke kan. Jeg var virkelig dårlig til sprog, da jeg var lille, og så skulle jeg gå i en hjælpeklasse for det. Man kunne også have kigget på, hvad jeg var rigtig god til, og så kunne man have sat mig i en talentklasse for det. Det gjorde man ikke. Man, man fokuserede på, hvad det var, jeg ikke kunne, fordi så skulle jeg løftes op til medianen, hvor alle de andre befandt sig. Men medianen, det er jo bare gennemsnittet af hele befolkningen. Og hvis du tager en, et gennemsnit af hele befolkningen, jamen, så tvinger du jo nogen ned. Ned på den der mellemlinje, hvor vi så alle sammen kan være det. Så du synes, der går lidt for meget i og laveste fællesnævner i vores skolesystem? Alt for meget. Alt, alt, alt, alt for meget. Altså, der er jo en grund til, at vi ikke kan finde at bygge store virksomheder i Danmark. Det er fordi de alle sammen tager uden for Danmark, når de begynder at blive store nok, fordi vi kan ikke rumme, hvor seje de er, og fordi de ikke kan finde funding til det. Så må de ud af Danmark, så tager de alle sammen til USA og bliver store der, så mister vi arbejdspladser. Er det mod USA, du kigger, når du så skal have inspiration? Ja, der er meget sådan, to the stars and beyond, man kan, hvad man vil, the American dream, som er enormt inspirerende. Det kan godt være, at det er ikke det er ikke sådan en til en af det, jeg gerne vil, men det er da spændende at tænke over, Øhm, hvis jeg giver dig de her penge, hvor meget kan du så? Okay, hvis jeg giver dig dobbelt så mange penge, kan du så dobbelt så meget? Og hvis jeg giver dig tre gange så mange penge, kan du så tre? Altså den der måde, hvor man tænker sådan når skaler så på. Men du prøver at leve efter den vision mm -hmm. og den inspiration, møder du så modstand i det danske system, synes du? Ja, selvfølgelig. Og det er en af grundene til, at jeg har skrevet Rebel. Fordi der er utroligt mange mennesker, som ikke kan takle mig, og som ikke kan takle alle de andre, som falder uden for, for normalkassen. Jeg kalder mig selv en sekskant i en firkantet verden. Det tror jeg der er rigtig mange der kan forholde sig til. Og det er som om alle de andre, de prøver at skære hjørnerne af, os, sådan, så vi kan passe ind i de der firkantede kasser, fordi ellers kan man ikke forholde sig til dig. Det. det er helt ligesom hvis vi går til et event, når jeg ser dig første gang, så spørger jeg det næsten altid hvad du laver. Fordi det så ved jeg ikke. Så kan jeg ikke finde noget bedømmelse, der kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal forholde mig til dig, hvad laver du? Altså hvem er du? Er baseret på hvad du hvad du arbejder med, fordi det er hele din identitet. Det siger jo virkelig meget om hvordan vi ser andre mennesker. Gine, i Egvalis har i også arbejdet meget med rollemodeller. Mm. Synes du Frederikke er en rollemodel? Jeg har det jo lidt svært med rollemodeller, <laughs> og det har jeg, det, når det gælder voksne mennesker, må jeg lige øh, skønne mig og, og pointere, øhm, fordi når vi kigger til børn, så bliver de, øh, så kan de meget nemmere at påvirkes, hvad lige vil sige, en voksne mennesker kan. Så det med at vise børn, hvad, hvilke muligheder der er at vise hele paletten for, hvad, hvad de kan med deres liv, med deres karriere osv., det synes jeg er, det er enormt stærkt. Det viser forskning også, det virker. Men forskning viser også, at det virker ikke, når vi gør det øh, rettet mod, for eksempel, hvis vi taler øh, flere kvinder i værksætteri eller flere kvinder i toppen, topledelser. Så bliver rollemodeller brugt øh, af vores øh, perspektiv, baseret på den her forskning, mere som hvis man skal gå helt til kanten som et røgeslør for strukturel forandring. Og det handler jo om, hvem er det, man giver ansvaret for at få andre til at gøre noget andet. Og hvis man gør det, når det handler om f.eks. voksne kvinder, så, så synes jeg, at der er den her afart af, at så det bliver det lige pludselig dem, som i forvejen står i et uhensigtsmæssigt sted, deres ansvar om at ændre sig. Men, men har det, der vi ikke brug for er... nogen til at spejle i, til at sige om der var nogen, der kunne blive statsminister, eller topchef, eller iværksætter så kan jeg også godt blive det. Jo, og selvfølgelig betyder repræsentation meget. Selvfølgelig gør det det. Altså, det, det taler jo helt ind i sådan, øh, motivationsteori i det hele taget. Altså, det vækker motivationen. Det ser fedt ud. Det ser spændende ud. Øh, hvis vedkommende kan det, så øh, ser jeg det også som en mulig vej for mig. Men at gøre det, er, det bare, er det bare ikke det samme som at sige, at det kan lade sig gøre i praksis. Fordi verden er også øh, strukturer og systemer, og øh, alle mulige, som du siger, for der er ikke forventninger til hinanden, når vi møder hinanden, som kan stå i vejen for... Øh, at du rent faktisk kan gå den vej. Så... Vil, du, vil du gerne være rollemodel, Frederik? Nej, bestemt ikke. Jeg er faktisk enig <laughs> i, at rollemodeller ikke gør en forskel, men jeg synes, at repræsentation gør en forskel. Mm. Og jeg synes, at rollemodeller er sådan noget passivt, noget, der står op på en piedestal og kigger ned på folk. Jeg har ikke lyst til at være en eller kigge på en. Men jeg har behov for repræsentation. Jeg har behov for at se, at det kan lade sig gøre. Og så har jeg behov for, at der er kvinder i alle niveauer af samfundet, fordi så kan de hive flere kvinder med op. Hvis vi har en kvinde, for eksempel i bestyrelse eller i ledelse eller i statsministeriet, jamen så hiver hun der forhåbentlig nogle flere med op, og så på den måde kan vi skabe forandring. Lad os tale lidt mere om, hvilken pladser kvinder skal have i samfundet, fordi nu skal vi lige dykke ned i jeres kæpheste. Hjemmepasning, hjemmeskole, quiet quitting... Lige nu ser vi en hel masse tegn på, at en trend tegner sig. Nogle forældre vil ikke være med i ræset længere. De mener, at samfundskontrakten er brudt. Misdrivselen blandt de unge skyldes blandt andet et for højt tempo, og at institutionerne ikke kan levere den kvalitet i børnepasning, vi forventer. Så nogle kvinder vælger at vende tilbage til børn og til kødgryderne hjemme. I 2021 lavede TV2 dokumentaren Vi er de hjemmegående. Lad os prøve at høre et klip fra de tre kvinder, som var med i dokumentaren. Efterhånden vi jeg jo nok bare øh, nogenlunde stolt at sige, at jeg er hjemmegående. Men sådan har det jo ikke altid været. Jeg elsker Jeg elsker Hvis nogen spørger, hvad jeg laver, hvor vi også forventer at få et svar, der handler om, jamen, hvad er det for en jobtitel, du har? Jamen, så snakker jeg jo om, at lige nu der er jeg hjemme med mit yngste barn, alle børn, hvis de fik valget, ville jo nok helst være hjemme ved deres forældre. Det har været en god dag i skolen. Ja. Nu er jeg gået hjem i 10 år, og jeg kan ikke forestille mig, at en, der skal stå og fortælle mig, hvad jeg skal for til 16 på ingen måde. Altså, vi bliver hurtigt mødt af nogle fordomme. Du bidrager ikke til den der kamp for ligestilling. Ja, det her var lige et sammenklip af nogle af de kvinder, der var med i dokumentaren. Forstår du dem, Frederik? Altså, du mener deres motivation for at gøre det? Ja. Nej, det gør jeg ikke du har også et andet udgangspunkt for din kæppe, som du har taget med i dag. Det er jo faktisk en modsatte af, hvad de her kvinder har valgt. Du mener, at kvinder skal arbejde mere ude. Ja. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi i debatten også stiller spørgsmålet, hvorfor skal det her, den her tendens have en kønnhedslagside? Hvorfor skal det være kvinder, med mindre andet er aftalt, som skal gå hjem for de børn? måske øh, har brug for det. Så det er ikke et spørgsmål om, at der måske, altså det, du anerkender, at måske er der nogle børn, der har brug for, at deres forældre er mere hjemme, men det kan så lige så godt være far. Ja. Og hvorfor er det vigtigt, at Kvinder kommer mere ud på arbejdsmarkedet. Jamen det er det jo af, af mange forskellige øh, grunde på mange forskellige niveauer. Hvis man tager samfundsniveauet, så er det jo øh, positivt for vores ressourcer. Det er positivt for vores konkurrencedygtighed, at vi kan udnytte det talent, der er. Snakker vi talent lige før. Det er positivt for vores øh, forretning øh, og som samfund. Ikke? Og så er det jo også positivt på individniveau. Forstået på den måde, at øh, hvis man fx kigger ind i deltids øh, fordelinger, hvem er mest på deltid, så øh, er det en stor økonomisk... Øh, det koster mange penge at gå på deltid over et helt liv. Og det, når vi ser, at der er flere kvinder, der gør det, så betyder det bare, at den ulighed, vi ser i, øh, i økonomisk lighed, den, øh, den bliver større. Det er jo, øh, der er jo opstået en ret øh, følelsesladet debat om, øh, hvor kvinderne gør mest gavn. Mm. Øh, en øh, debat anført af debattør, filosof og også hjemmegående Eva Selsing, som også øh, skriver her i hos Berlingsgård. Hun skrev blandt andet i en klumme Når flere kvinder end mænd vælger, at det er for høj en pris at betale for en flot karriere så er det ikke fordi vi som køn er bagud. Eller fordi vi ikke er kloge nok til at træffe mere aggressive valg på arbejdsmarkedet. Det er tværtimod fordi de fleste kvinder klogt prioriterer livets substans børn, mand og venner over succes og magt. Og Eva Selsing uddybede sådan her i Deadline. Det som det Frederiksen og med hende store dele af dem, der sådan ligesom står på, på arbejdsmarkeds- og sådan økonomismens side, det de siger, det er, at vi mennesker gerne skal være sådan en stående ressource for, for, for, for økonomien og for samfundsøkonomien. Og det vil jeg meget nødigt have, at vi går i den retning, fordi vi altså, arbejder for at leve. Vi skal ikke leve for at arbejde. Gina, er der ikke en pointe i det? Der er en pointe i, at der er også et trivselsspørgsmål her, og når jeg siger trivsel, så mener jeg voksnes trivsel. Det er meget vigtigt at sige, man snakker børn eller voksne. Nu snakker vi voksnes trivsel. Der er også et element i, at kvinder på arbejdsmarkedet, de arbejder ikke kun ude, når de arbejder på arbejdsmarkedet. De arbejder også derhjemme, det vil sige, at hvis de arbejder samtidig som deres partner, så vil de stadigvæk have mere arbejde totalt set, fordi de vil lave en masse derhjemme også. Og det skaber dårlig trivsel. Så når jeg siger også det her med, at vi skal arbejde mere ude som kvinder, så handler det jo også om at fordele, altså konvertere noget af den tid, vi bor derhjemme, på at være mere ude, og på den måde dele. Sådan at den her, øh, altså den, vi kan se det, når, det, når vi kigger på stress, øh, stressfordelinger. Altså kvinder er mere stressede, end mænd er. Kvinder tager også Men det handler af, vel også om, at der er nogle løsninger, vi ikke rigtig har i vores samfund i dag. Altså jeg, jeg synes, det virker som om, at min generation måske har forsøgt ligesom at tilpasse os det arbejdsmarked, der er. Hmm. Vi har uddannet os, vi går i jakkesæt, vi arbejder meget, vi er på kontoret, vi på en eller anden måde prøver at tilpasse os den sådan maskuline arbejdsmoral, der er. Men det virker som om, der kommer en ny generation af især kvinder nu, som siger, jamen det er faktisk en kæmpe opgave at og være derhjemme, og opfostre et barn. Øh, og det bliver vi nødt til at have nogle mere fleksible løsninger om, mm. sådan at vi også kan være på arbejdsmarkedet. Mm. virker som om, præmisserne øh, er sådan lidt under opbrud. Ja, det er jeg sådan set også enig i. Min pointe er bare, hvorfor skal det være kvinder, der tager DLS derhjemme? Hvorfor skal det være kvinder, der skal gå på deltid? Hvorfor skal det være sådan, at hver gang vi snakker om fleksible arbejdsformer, så er det til fordel for kvinder? Det er det, der er min pointe. Fordi... En mand øh, kan øh, også tage rigtig godt øh, et barn. et barn. Øh. Frederikke, nu startede du med at sige, at du forstod ikke deres motivation. Mm -hmm. hvorfor jeg ikke? var ikke enig i hvert fald. Mm. Ja. Hvorfor ikke? Jamen, jeg er ikke fan af, at man siger enten eller. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man bliver nødt til at gøre køb på det ene for det andet. Det er ikke, fordi jeg ikke forstår, at man som mor gerne vil være sammen med sine børn, eller være der for dem, hvis de... Nu snakker vi altså også generelt, så det kan godt være, at der er nogle børn, der har brug for mere støtte. Helt fair. nu snakker jeg generelt set så jeg kan da godt forstå, at man gerne vil være hjemme sammen med, mine, med sine børn. Men jeg synes, det er et, et altså det, det spillet for lidt. Jeg synes, det er et tegn på, at vi, erhvervssamfundet simpelthen ikke har styr på den måde, vi arbejder på. Det er jo det samme, når man kigger på kvinder i ledelse og kvinder på direktørgangene og kvinder i bestyrelser for den sags skyld. Hvorfor er der ikke flere? Men det er jo, fordi det ikke kan hænge sammen. Hvorfor kan det ikke hænge sammen? Det er, fordi vi har et arbejdsmarked, som er indrettet efter en bestemt type, som i min optik tilfældigvis er en mand. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er manden eller kvinden, men der er bare kun én type, der bliver tilgodeset. Hvor, hvis du begynder at Hvor kigge ser på du det? Hvorfor skulle kvinder ikke kunne passe ind i de modeller, der er nu? Altså, de fleste kvinder, der kommer tilbage, i hvert fald i min omgangskreds, så kommer tilbage på arbejde efter barn nummer to, går ned i tid, for det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke have to børn og et fuldtidsjob. Og, øh, og så vælger... Det er jo nogen, der gerne vil udfordre. Jamen, og fair nok, men nu bygger jeg jo kun på min omgangskreds, så jeg har hverken data eller noget af alt det, som Gina kan fremføre. <laughs> vel? Øh, men jeg tænker bare sådan helt lavpraktisk. Jeg drømmer om i min virksomhed. Det må man så ikke, eller kan ikke skattemæssigt. Men hvor fantastisk ville det ikke være, hvis man kunne lave et klippekort? Og så kunne alle kvinder, der arbejdede, alle mennesker faktisk, der arbejdede i min virksomhed, få adgang til rengøringshjælp. De kunne få kok, de kunne få en tutor til at spare, de kunne få kørsel til og fra øh, Håndbold, de kunne. Øh, whatever du har brug, for. Men alle de der ting, der gør, at du lige pludselig bliver nødt til at gå ned i tid på arbejde, fordi du skal facilitere dig hjemme, dem kan man jo godt løse på en anden måde, så der er tid til begge dele. Men Gine, hvad siger forskning så? Hvis vi nu skulle forestille os øh, nogle arbejdsmodeller, hvor det ville være lettere for kvinder at arbejde i, og dermed også komme til tops, hvad ville så virke? Jamen, jeg vil lige starte med at sige, at i forhold til deltid og hvad der sker, når man får børn, så er det jo rigtigt, at kvinder, de, man kan se på andelen af kvinder, der kommer på deltid, den fordobles, når de får deres første barn. For mænd, de ændrer ikke deres arbejdstid. Fordobles? Den de fordobles, ja. Det er et voldsomt tal. Ja, det er et voldsomt tal. Og det, det er det, koblet med, at du så sjældent kommer tilbage til fuld tid, så er det et voldsomt tal. Og det er, øh, det er både når man løs, altså følger dem fem år og ti år efter, at de har fået deres første barn, så, så, så er de stadigvæk på deltiden. Og alligevel er vi jo i Danmark øh, dels nogle af dem, der har vores børn mest i institution, men øh, også øh, nogle af dem, hvor begge parter arbejder mest. Ja. ja. Så hvad skal der til? Hvad vil være et godt greb i forhold til at få flere kvinder til at blive ved med at være på arbejdsmarkedet på en måde, så de måske også får nogle højere poster og bestyrelsesposter osv.? Der skal det til, som vi ser det, at øh, der skal fordeles anderledes i hjemmet. Det er den ene del af det. Så man skal tage en kamp med sin mand. Det man er det allervigtigste. Man skal tage en snak med sin mand. Og nu er vi jo så tilbage til det her spørgsmål om hvorfor er det, at det er kvinders ansvar med mindre andet andet aftalt. Mm. Det synes jeg er et meget vigtigt spørgsmål at smide ind i debatten. Hvorfor er det sådan? Men det er enormt svært at generalisere omkring. Det er jo noget den enkelte familie diskuterer. Hvis du ser gennemsnitligt på hvordan familier for, forholder Nå, jeg siger, sig til det, ikke har ret. Jeg siger bare at det er enormt svært ja. at tage som en debat på samfundsplan, fordi det, det er jo noget der afhænger af, hvordan familien er struktureret, hvordan børnene har det hvordan moren har det. Jeg kender mange mødre, som gerne vil være dem, der tager den. Ja. Så, så det er enormt svært ligesom, at, at snakke om bredere, synes jeg. Ja, men der er jo mange, der er ret meget forskning, der snakker om normer, og normers betydning for det, og det mm. med at, øh, valget, man træffer. Altså, for eksempel så har Nina Schmidt påvist i noget forskning, at øh, længden af barsel en moretær, det afhænger af, hvad deres, øh, deres mødre har taget. Mm. Så du bliver påvirket af din egen øh, arv. Du mm. bliver også påvirket af din omgangskreds. Det gør mænd særligt, når det kommer til barsel. Det er der noget andet dansk forskning, der har vist. Så vi bliver jo nødt til at anerkende, at, øhm, at det, er en, det er en bredere snak, og, og det er også en snak, der bliver nødt til at gå ud over den enkelte familie. Fordi hvis vi skal tage udgangspunkt i hver enkelt familie særlige forhold... Så kommer vi ikke nogle vegne, der bliver nødt til at komme data på, og der bliver nødt til at komme nogle, øh, og så er vi tilbage til løsningerne, ikke nogle strukturelle løsninger på. Og et af de løsninger, som altid bliver heddet frem, når vi taler om, hvordan kan vi få kvinder til at arbejde mere og få mit topposter og få bestyrelse og det er kvoter. Mm. Det ved jeg du er fan af, er Hvorfor? Ja. Helt sikkert. Jamen, fordi det er et spørgsmål om magt og det er et spørgsmål om repræsentation. Hvis vi øh, hvis vi stadigvæk snakker om, hvorfor kvinden går derhjemme, så er det jo ofte også et spørgsmål om, hvem der tjener mest hvem kan vi bedst tåle gå ned på deltid rent økonomisk, og hvis manden tjener mest, så er det ikke ham. Og hvis manden så også har en karriere, hvor der er flere lag i ledelsen, han kommer op igennem, jamen så giver det også mest mening, at det er ham, der bliver på arbejdsmarkedet. Nu snakker vi igen meget generaliserende. Jeg synes jo, vi skal have flere kvinder i bestyrelser, og den eneste måde, jeg tror på, at vi får flere kvinder i bestyrelser, det er ved at diktere det. Hvis vi havde løst, det, eller hvis vi vidste, hvordan vi skulle løse, det, så var det allerede sket. Så lige nu handler det rigtig meget om at sætte en grænse, lad os bare sige 40%, fordi der er 40% kvinder på arbejdsmarkedet, så vi skal have 40% kvinder i bestyrelser. Så går der ikke ret længe, før Danmarks bestyrelser pludselig finder ud af, at der ikke er flere kvinder, man eksternt kan hyre, for dem er der ikke særlig mange af, dem, der professionelt arbejder i bestyrelser. Så bliver man tvunget til at finde nogle andre kvinder, så vil man nok helst tage dem fra sin egen virksomhed, så bliver man tvunget til at kigge ned af, hvorfor har vi ikke flere kvinder på vores ledelsesniveau, på direktørniveauet. Hvordan får vi hivet dem derop, så vi også kan hive dem direkte ind i bestyrelser? Så bliver du tvunget til strukturelt at lave en forandring, fordi ellers så kommer kvinder ikke op i ledelsen. Og det så er jo ikke der simpelthen for... ikke nok i pipelinen til, at der er Nej. nok kandidater? Og det er jo ikke, fordi vi ikke vil eller ikke er ambitiøse nok. Det er jo fordi, at, at strukturen er for udfordrende for os. Hmm. Jeg vil virkelig ønske, det var sådan, det var. Men når man kigger på Norge, <laughs> øh, som jo indførte kvoter på de største virksomheder for 10 år siden, så kan man sige, at de lykkedes med at skabe kønsdiversiteten i bestyrelser, fordi der er kvoterne, de øh, rammer. Mm -hmm. De er ikke lykkedes med at skabe diversitet andre steder. Men det seasonen. er fordi det kun er de 200 største virksomheder, som er børsnoterede. De har ikke kvoter i nogen af deres almindelige virksomheder, dem der ikke er børsnoteret. Det er rigtigt. De, det er afgrænset til de største. Og det, er jo det måske gør jo det, vi... Du skal gøre det til alle alle bestyrelser, ellers kommer du ikke til at lave en, en trend-change, altså så sker der jo ikke noget udvikling. Det kan, det kan sagtens være, at der er, det er der ikke noget øh, evidens, der, der taler ind i, mm. øh, og det, det løfter måske også det andet ben i den her kvotediskussion, som er, at det er for unuanseret, det må vi taler om kvoter på i Danmark. Det hele handler jo om øh, kvoter eller ej, som man kunne synge næsten, ja. og øh, i virkeligheden så er det jo mere kvoter hvordan, mm. Og der er jo ret langt fra den soft law, vi har i dag, med målet aller politikker på de største virksomheder, til kvoter med hårde sanktioner, som man jo har i nogle lande, hvor man decideret kan risikere, at ens virksomhed bliver lukket, hvis ikke man lever op til den kønsfordring. Hvad tror du, det vil være den mest effektive løsning i forhold til at få flere kvinder på topposter? Ja, der, handler, der er rigtig meget, der handler om at kigge i den måde, processerne fungerer på internt i en virksomhed. Jeg vil ønske, at hver virksomhed tog sig selv under lup, og puttet data på alle de processer, de har, for hvordan de... Øh... det gør de jo kun, hvis de skal tilbage til kvoten. Ellers så havde de jo gjort det. Der er jo ikke nogen, der gør noget for at være onde, men der er heller ikke nogen, der har tid til at gøre noget bedre, hvis det er godt nok i forvejen. Ja, når man, så, altså, når man kigger på den viden, der ligger, så viser det jo, at øh, det ville ikke være tilfældet, at de gjorde det, fordi de fik kvoter. Altså jeg, jeg er slet ikke imod kvoter. Jeg synes, at kvoter er et fremragende øh, sted også øh, at kigge, fordi det skaber resultater, hvor du putter dem hen, men det kan bare ikke stå alene. Det er det der min pointe. Øh, nu sagde du selv, det kan være at der er ret mange ikke er særlig mange øh, kvinder for eksempel som som har øh, den erfaring, man normalt vil kigge til, så bliver det mange af de samme kvinder der sidder i de her bestyrelser. Øh, eller også kan det handle om at at det bare bliver sådan en tokenisme, hvor vi bare har nogen indenfor, at de skal sidde der, og men de er ikke fordi for at... de er dygtige, men, men fordi at så, så handler det mere om at de måske hurtigt forsvinder igen, fordi men for lige at rundt, andre end, rundt øh, det her tænge. tema af, for, i, hvad vil så være effektive løsninger? Hvis du siger kvoter, det skal i hvert fald være mere nuanceret, men hvad så du allerhelst med? mere af for at spide den her proces op, for vi kan vel godt være enige om, at det går meget langsomt i Danmark. Ja, jamen det er vi fuldstændig enige om. Og der skal strukturelle forandringer til. Og kvoter kan godt være et sted at kigge, men kvoter kan ikke stå alene. Så det vi også mener er en positiv, en positiv løsning, det er den barselslovgivning, vi har fået nu. Og det er i virkeligheden også mere, mere i den retning i forhold til at sørge for, at der kommer et et mere lidt blik på, hvordan man generelt er fælles som familie og fælles om, om liv. Og så er der også noget med trivsel, helt sikkert noget med trivsel i, hvordan er det, vi indretter vores arbejdspladser, så vi har det godt, når vi går på arbejde. Øhm, og der er jo også mange greb til det. Men mit, mit største, min største, øh, det vi opfordrer alle virksomheder til, som gerne vil den her agenda, det er jo at se det som et strategisk udviklingspunkt og så kigge ned i sine egne data, fordi øh, løsninger skal også tage fokus på, hvad konteksten er. Vi kræser lidt om to temaer her. Arbejdskraft og diversitet. Lad os prøve at tage en anden vinkel på det, for nu er vi nået til din kæbhest, Frederik. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübeck's historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Vi har forstået på statsministeren, at arbejdskraft er den nye valuta i dansk politik. Det kan vi få ved at arbejde smartere. Det er sjovt nok den del af debatten, der virker, som om der er mindst fokus på os, selvom vi står foran en ret stor teknologisk revolution. Men ellers kan vi primært skaffe arbejdskraft på to måder. Enten ved selv at arbejde mere, eller ved at importere arbejdskraft. Dansk Erhverv lanceret en kampagne for nylig, hvor de mente, at vi skulle tiltrække 50.000 personer fra udlandet for at afhjælpe den mangel på arbejdskraft, vi oplever. Og Frederikke, du er enig i, at udlandsk arbejdskraft er en rigtig god idé. Selvom Rockamore er en dansk virksomhed, så er jeres kontorsprog engelsk, og du har lige nu været otte nationaliteter mm -hmm. ansat. Hvorfor vil du gerne ansætte andre end danskere? Fordi jeg synes, det skaber en federe arbejdsplads. Altså det er mere spændende, det er mere sjovt at gå på arbejde. Jeg har øh, boet otte år i Italien og arbejdet med virkelig mange forskellige nationaliteter. Og da jeg kom tilbage til Danmark, der synes jeg simpelthen, det var så småt. Jeg synes, København var så småt. Jeg havde det, som om alle steder, jeg gik, der mente alle de samme som mig. De havde gået på de samme skole, de havde knaldet de samme gymnasier, de havde det samme tøj på, og de kørte den samme bil. Alt var det samme. Og det var så uinspirerende som noget kunne blive, plus for slet ikke at tale om hvordan virksomheden udvikler sig. Altså der er jo ikke, du kan ikke være konkurrencedygtig hvis du gør det samme som alle de andre. Du bliver nødt til at tænke større end det. Og det hjælper øh, udlandsk arbejdskraft, hvis vi kalder det det. Det hjælper på at tænke anderledes for pludselig kan du over frokostparsen sidde og snakke om hvordan man gør i Rusland eller i Tyskland eller i Brasilien. Hvad har det givet dig af nye ideer, at du havde nogle andre perspektiver gennem din ansættelse? Jamen for eksempel så havde jeg en medarbejder hvis mor Uh, han var fra Bulgarien, og hans mor boede i Rusland, og fortalte om den her sådan, truck service, hvor man kunne bestille en dame til at komme hjem, og så havde hun sådan et helt Harry potter stativ, man kunne hive ud af sin bagende på bil, lige genial <laughs> fuldstændig, uh, og så var der alt muligt tøj på, som ligesom var blevet aftalt på forhånd i hendes størrelse, og så kom der et menneske op med sådan en helt portable wardrobe, og så legede vi lige uh, try -on. og alt, hvad hun så gerne ville beholde, beholdt hun selvfølgelig, og så blev resten ligesom sendt tilbage med det der menneske det er da for fedt. Hvorfor gør vi ikke det? Så vi havde sådan et stort øh, forsøg kørende, hvor vi øh, bookede de der vold. Det var inden de gjorde det som en business, hvor vi bookede vold til at køre rundt med vores sko, så kunne man booke dem til at komme, og så stod de til at betale dem for at stå for en dør og vente 20 minutter, så kunne du prøve skoene. Sig du vil have dem, så sendte du dem bare med tilbage. Og hvor, holdt du ikke fast i den idé? Øh, vi, havde, vi havde desværre ikke. Jo, jeg ville virkelig gerne. Vi havde ikke backend, altså Jeg synes sådan, det lyder som genial kundeservice. Ja, ja. ja. Men service, men virkelig god og kunden, var virkelig glad, men vi kunne ikke administrere det. det var for altså, det var manuelt så vi kunne ikke få det op på et, et, et plan, hvor vi kunne ja, gøre det lidt smartere. Jeg tror, noget af det, som nogle arbejdsgiver er nervøse for, hvis de skal ansætte mange forskellige nationaliteter, det er, at der kan også opstå alle mulige kulturelle barriere. Ja, uha, det var farligt. Ja, ja det er frygtelig farligt og svært at, øh, at navigere i. Jeg kan læse i din bog, at du har indført et begreb, som du kalder the swisk on the disk. Ja. Det er English when it's best. <laughs> ja, jeg elsker det. Jeg tager det med. Jeg kan sige det, jeg tager det med. <laughs> Prøv lige at forklare, hvad det går ud på. Ja, det havde vi, vi havde det rigtig meget i starten. Vi havde det ikke så meget mere. Men, men i starten, der var... Øh, jeg havde ligesom kun råd til at ansætte mennesker. Og så havde jeg juniarmennesker fra andre lande med andre kulturelle baggrunde, og som ikke kunne finde ud af at sige mig imod, fordi jeg var chefen. Så du ved, uh, man kan ikke der sige er meget mere haki i mange andre kulturer. Lige præcis. Men jeg har brug for, at du fortæller mig, hvad der er vigtigt for dig. Jeg har brug for, at du tør at være direkte. Og, og det var det mange, der ikke ture. Og så introducerede jeg det her, uh, The Swiss on the Disc. Det var fabelagtigt <laughs> øhm, oversat. Og så, og så handlede det egentlig om, at folk kom op til mig og sagde, I have a Swiss for you. Eller til andre, og så i indbyrdes skulle sige, at have a swisk for you. Fordi så var det lidt sjovere, og det blev sådan lidt mere mundt og åndssvagt, og så kunne man bedre være i det der, du ved, i torsdags det, du sagde, det blev faktisk rigtig ked kan vi lige sørge for at gøre det anderledes næste gang. Ja, yeah, okay, okay, okay, jeg tager jo a Og så kørte vi videre derfra. Så det var egentlig bare en måde at prøve at afdramatisere direkte kommunikation på. Men Gine, hvis vi ser her sådan helt generelt i det danske arbejdsmarked, så er vi jo ekstremt homogene. Ja. Yeah. Altså, når man kigger til i hvert fald for eksempel, hvor meget øh, udenlandsk arbejdskraft, eller som er folk med et, et andet øh, statsborgerskab end dansk, de udgør arbejdsmarkedet, så er det øh, 12 procent. Og det, det er jo ikke øh, meget, og, der, og resten ligner hinanden ekstremt meget. Ikke? Og hvad gør det for vores diversitetsdagsordning? Det er jo sådan lidt retorisk øh, spørgsmål. Ja, men, det gør, spørgsmål. Det, ja, men det, gør, det gør jo det, at vi, at vi ikke får udfordret hinanden tilstrækkeligt. Og det gør jo det, at vi heller ikke får netop afprøvet nogle nye ting, eller tænkt innovativt i de virksomheder, vi er i. Og det er den, det er den største udfordring for retningen. Og så gør det jo også det, at vi... Altså undersøgelser og viser også, at man har det bedre, når man er sammen med folk, som er anderledes end en selv, men som også fungerer godt. Så det er, det er på alle mulige måder rigtig godt med diversitet, både for dem, der arbejder i virksomheden, men også for forretningen. Og du og for bliver sammen. ved med at ansætte øh mange forskellige nationaliteter i Rokkemover. Ja, også fordi jeg synes, det gør os mere rummelige. Altså, jeg kan se også på de mennesker, der arbejder sammen med os. Øh, altså, de medarbejdere, der er i virksomheden, de bliver mere rummelige af at forstå, når nå, det er bare, fordi han kommer derfra, eller det er bare, fordi hun tænker på den måde. Altså, der kommer nogle nuancer på den måde, man opfatter verden på, og men, det, der foregår. Man kan du godt forstå, at nogen er nervøse? At nogen tænker, at der kommer for mange mennesker ind med en helt anden kulturel baggrund, eller det bliver meget svært at navigere i, kommunikere i. Det er vel den frygt, der sidder i mange, hvis de skal ansætte nogen, som ikke lige ligner dem selv. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor at retorikken omhandler... Det er ligesom, at man tror, der er nogen, der kommer og tager noget fra dig. Det er jo ikke som om, at der kun er én kage, og når alle, alle stykkerne er uddelt, så er vi færdige. Altså, der er jo masser af kage, hvis vi skal blive det virkelig mærkelige sprog, jeg har udviklet her. Men, men der er jo masser at tage af. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi er bange for det, vi ikke kender. Tværtimod synes jeg, at vi burde være nysgerrige på det, fordi vi, burde vi kan lære af det. Men det er jo tilbage til talent, og det er tilbage til udvikling, og hvem der er anderledes end os osv., det har vi svært ved at rumme. Gine, er det det, at vi ligner hinanden så meget på det danske arbejdsmarked, gør det også, at vi har større udfordringer, når vi bare taler kønsdiversitet? Altså, vi, man kan jo se i forskningen, at køn kan bruges lidt som sådan en genvej til bredere diversitet, fordi det handler rigtig meget om, nu siger du rummelighed, Frederik, ikke? og det handler meget om øhm, at på den måde at kunne øh, være rundt om hinanden på med respekt. Øhm og noget af det som også er en stor barriere for minoriteter på arbejdsmarkedet er også de her mikroaggressioner man oplever, hvor som jo kommer ud af en manglende forståelse og en manglende bevidsthed om hvordan vi taler til hinanden ud fra hvordan vi opfatter hinanden. og hvis du er mere bevidst omkring din mikroaggression over for køn for eksempel, så vil du også naturligt blive mere trænet i at være over for andre former for diversitet. De damer, tusind tak for øh, jeres besøg her i salon. Tiden flyver i mm. godt selskab. Tusind tak, fordi I kom. Inden vi lige slutter helt, så har jeg lige et spørgsmål til dig, Frederik. Mm. Jeg lagde mærke til, at under corona, så begyndte alle at gå i sneaks. Ja. Kan du godt stadig sælge højhæl? Selvfølgelig kan jeg det, men for alle tilfælde skyld har jeg også lavet sneakers. <laughs> det er smart. Frederikke Smidt og Gine Kampmann. tusind tak, fordi I kom. Og øh, tak til jer, der har lyttet med. Vi vil jo gerne blive ved med at lave nogle salonger, som I synes er værd at lytte til. Så send mig gerne ris og ros og gode idéer til gæster, så tager vi det med. Jeg hedder Mette på Producer var Amanda Bøje Vid Og så håber jeg, at vi høres ved i Østergaards Salong. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og opleve magien i Bremens gamle bydel... Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.